Just a simple person. <laughs> sono soltanto una persona semplice che canta e crea personaggi sul palco, ma nella vita di tutti i giorni sono semplice, amichevole o almeno i miei amici sostengono questo. Regarding um, the role of Marie Per quanto riguarda il ruolo di Maria, è la prima volta che la canto, è un debutto quindi. Non è un ruolo così semplice. Inizialmente ho pensato, bene, si tratta di Maria, un ruolo importante, ma quando ho cominciato a studiarlo e a cantarlo, mi sono resa conto che è un ruolo difficilissimo, lunghissimo e anche il personaggio è estremamente differente da tutti quelli che ho affrontato fino ad ora. Ma sono molto felice di fare questo personaggio. Maria è cresciuta come un ragazzo e quindi non è molto femminile. Così sono ritornata con la mente ad alcuni periodi della mia infanzia ed è diventato più facile per me affrontare questo ruolo e farlo diventare reale. Mi piace davvero molto questo ruolo e sento che si addice tantissimo alla mia voce. Malgrado la difficoltà, la coloratura, il bel canto, lo sento molto adatto alla mia voce e mi sento comoda a cantarlo. Magari è meglio raccontare per tutte le persone che non conoscono questa opera che Maria è cresciuta circondata dai soldati e non sa assolutamente cosa significhi essere femminile o essere innamorata così quando incontra Tonio è tutto nuovo per lei è molto confusa perché inizia a provare qualcosa che è assolutamente nuovo non ha idea di cosa significhi essere innamorata che non sava prima cosa significa essere innamorata Le difficoltà sono state soprattutto all'inizio legate ai movimenti, perché non dovevo assolutamente essere femminile, ma muovermi come un ragazzo. Ma alla fine credo di aver trovato il modo ed ora non ho più nessuna difficoltà e mi diverto. Non sento nessuna difficoltà, mi piace.